Apa! Mă plec, ca peste un ochi afund de apă, flămând și orb deasupra morții mele, și scormonesc cu sfârcuri de nuiele în câte taine tremură să înceapă. Aș vrea în adâncul ei bătut cu stele să-mi fig țepuși ce fulgeră și înțeapă să știu ce limpezime or să mă încapă sau ce nămoluri reci or să mă înșele. adânca apă, jordile ciunge... Și strâmbe întrebările betege, Nici o nu iată cera noastră punge, Doar apa zilnic, chipul milculege, l culege, Și numai umbra mea la fund ajunge, Să piară în mâl, sau nu, să se închege.